Проспер Меріме. Блакитна кімната. Молодик у хвилюванні ходив вокзальним залом. У нього були сині окуляри, і хоча він не був застуджений, він щохвилини підносив хустинку до носа. У лівій руці він тримав маленький чорний саквояж, у якому були, як я потім дізнався, шовковий халат і шальвари. Час від часу він підходив до вихідних дверей, виймав кишеньковий годинник і звіряв його з вокзальним. Потяг вирушав лише за годину, але є люди, які завжди бояться запізнитися. Такими поїздами не їздять ділові люди, вагонів першого класу не було. Година була не та, коли біржові маклери, які закінчили справи, Їдуть обідати на дачу Парижанин би легко розрізнив пасажирів, які почали збиратися Фермерів та приміських крамарів Проте щоразу, як хтось ходив у вокзал Або екіпаж зупинявся перед вхідними дверима У молодика у синіх окулярах Серце розширювалось, як міхур Коліна починали тремтіти, саквояж готовий був випасти з рук а окуляри звалювалися з носа, на якому, до речі, вони сиділи зовсім криво. Але стало ще гірше, коли після довгого очікування з бокових дверей єдиного місця, за яким він не спостерігав, показалася жінка, вся в чорному, з густим вуалем на обличчі, тримаючи в руках темний саквояж в якому, як я згодом дізнався, знаходилися чудовий капот та блакитні атласні туфлі. Жінка і хлопець пішли один одному назустріч, дивлячись праворуч і ліворуч, але не просто перед собою. Вони зійшлися, вони зійшлися, з'єднали руки і кілька хвилин стояли, задихалися і тремтіли. Охоплені тим гострим хвилюванням, за яке я віддав би сто років життя філософа. Коли вони знову спромоглися на слова «молода жінка», я забув сказати, що вона була молода і красива, сказала «Леоне, Леоне, яке щастя! Я ніколи б не впізнала вас у цих синіх окулярах! «Яке щастя!» – відповів Леон «Я ніколи б не впізнав би вас під цим чорним валом. «Яке щастя!» – повторила вона «Займемо скоріше місця, раптом поїзд піде без нас» Вона здиснула йому руку «Ніхто нічого не підозрює Нині я з Кларою та її чоловіком Їду до них на дачу де завтра маю з ними попрощатися. І ось уже година, як вони поїхали, додала вона, сміючись і опускаючи голову. А завтра, провівши останній вечір із нею, вона знову стиснула йому руку. Завтра вранці вона відвезе мене на станцію, де я зустріну Урсулу яку я послала вперед, до тітки. О, у мене все передбачено, візьмемо квитки. Дізнатися про нас неможливо. Ах, а раптом у готелі запитають наші прізвища. Я вже забула. Пан і пані Дюрю. Ах, ні, тільки не Дюрю. У пансіоні був швець на прізвище Дюрю. Ну, тоді домон. Домон, чудово. Гаразд, тільки в нас ніхто нічого не буде питати. Пролунав дзвінок, двері зали відчинилися, і молода жінка, не знімаючи вуаль, рушила із своїм супутником до вагона першого класу. Другий дзвінок, і дверця та купе зачинилися за ними. Ми самі, радісно закричали вони. Але майже в ту ж мить, Чоловік років п'ятидесяти, одягнений у чорне, з нудним і важким виглядом, увійшов в купе і розташувався в кутку. Потяг рушив. Молода пара, сівши якнайдалі від неприємного свого сусіда, почали говорити напівголосно, теще й на додаток з обережністю англійською. «Пане», – промовив їхній супутник – тією ж мовою, але з більш чистим британським акцентом. Якщо у вас є секрети, вам краще було б не говорити при мені англійською. Я англієць. Мені дуже шкода, що я вас соромлю, але в іншому купе сидить тільки один чоловік. А в мене правило ніколи в дорозі не сидіти самотнім чоловіком. А в нього ще й фізіономія юди. Ось це могло б його спокусити. Він вказав на валізу, кинуту ним на подушку. Втім, якщо я не засну, то читатиму. Дійсно, він чесно постарався заснути. Він відкрив валізу, виняв звідти дорожню шапочку. Одягнув її на голову і просидів кілька хвилин із заплющеними очима. Потім з незадоволеним виглядом відкрив їх, знайшов у валізі окуляри та грецьку книгу і почав уважно читати. Щоб дістати книгу, довелося перерити у валізі безліч дрібних предметів, покладених безладно. Між іншими речами, він витяг із надр валізи досить товсту пачку англійських банківських рахунків. Поклав їх на диван перед собою і перш ніж назад укласти їх, показав молодику, запитавши, чи не зможе він їх розміняти у Н. Ймовірно, адже це шлях до Англії. Ен – це було місце, куди їхала молода пара. У Ен є досить чистенький готель, де зупиняються лише по суботах увечері. Кажуть, що там добрі номери. Господар і прислуга не цікаві вони живуть не так далеко від Парижа, щоб страждати на цей провінційний недолік. Молодик, якого я вже назвав Леоном, нагледів цей готель кілька днів тому, коли приїжджав без синіх окулярів, і його опис викликав у його подруги бажання побувати там. А того дня вона була в такому настрої, що навіть тюремні стіни здавалися б їй повними принад, якби їх туди посадили разом із Леоном. Тим часом поїзд усе йшов. Англієць читав свою грецьку книгу, не обертаючись до супутників, які розмовляли так тихо, як міють шепотіти лише коханці, Читач, можливо, не дуже здивується, якщо я йому відкрию, що вони і були коханцями в повному розумінні цього слова. Прикро те, що вони були повінчені, але до цього були серйозні перешкоди. Потяг підійшов до Н. Англієць вийшов першим. Поки Леон допомагав своїй супутниці вийти з вагона так, щоб не було видно її ніжок Якась людина Вискочила на платформу Із сусіднього купе Він був блідий Навіть жовтий Із запалами Налитими кров'ю очима Погано поголений Ознака, за якою часто Можна впізнати Великого злочинця Одяг на ньому був чистий Але вкрай зношений Його сюртук Колись чорний, а тепер сірий, на спині і на ліктях, був застебнутий до самого верху. Мабуть, для того, щоб не було видно жилета, ще більш витертого. Він підійшов до англійця і смиренно почав. «Дайте мені спокій!» – закричав англієць, і сірі його очі спалахнули гнівом. Він попрямував до виходу. «Не доводьте мене до довічаю», – продовжував інший, голосом жалібним і водночас майже загрозливим. «Придивіться, будь ласка, одну хвилину за моїми речима», – сказав англієць, кидаючи до них Леона свою валізу. Потім він схопив за руку чоловіка, який до нього звернувся, відвів чи точніше сказати штовхнув його в куток де за його розрахунками їх не можна було би почути. І почав щось говорити йому, здавалося, дуже різким тоном. Потім він виняв з кишені кілька папірців, зім'яв їх і засунув у руку чоловіка, який називав його дядьком. Той узяв папірці, не подякувавши, і майже зник. У Н лише один готель. І тому немає нічого дивного, що за кілька хвилин туди зійшлися всі дієві особи цієї правдивої історії. У Франції будь-який мадрівник, який має щастя йти під руку з добре одягненою дамою, може бути впевнений, що у всіх готелях йому відведуть найкращу кімнату. Не даремно всіма визнано, що ми – Найбільш поштивий народ у Європі. Якщо кімната, відведена Леону, була найкращою в готелі, то це не означало, що вона була цілком гарною. Обклеєні шпалери з видом Неаполя та безліч у фігур, а жартівники постояльці з нічия прималювали вуса і трубки всім чоловікам і жіночим фігурам, а небо і море були списані безліч дурниць у віршах і в прозі. Кімната ця називалася блакитною, оскільки два крісла, що стояли праворуч і ліворуч каміна, були оббиті блакитним оксамитом і кантиками. Допоки служниці були заклопотані біля новоприбулої дами, пропонуючи їй свої послуги, Леон що зберігав здоровий глузд, незважаючи на всю свою закоханість, пішов на кухню замовити обід. Але уявіть собі його жах, коли він дізнався, що в спільній їдальні, що знаходилась поряд з його кімнатою, панове офіцери 3-го гусарського полку, що прийшли в Н на зміну панам-офіцерам 3-го Єрського, збираються сьогодні об'єднатися з цими останніми запрощальним обідом, де пануватиме повна невимушеність. І господар присягався всіма святими, крім природної веселості, властивої французьким військовим. Панове гусари і панове єгеря, відомі всьому місту як люди дуже розсудливі і доброчесні. І що їхнє сусідство анітрохи не потурбує даму, що знову приїхала, бо панове офіцери мають звичай ставати за столу ще до опівночі. Коли Леон, дуже збентежений цим повідомленням, незважаючи на запевнення господаря, повертався до блакитної кімнати, він звернув увагу на те, що англієць зайняв сусідню з ним кімнату. Двері були відчинені. Англієць сидів за столом, на якому стояли склянка і пляшка. І дивився на стелю з такою увагою, ніби бачив муху, що там розгулювала. «Яка нам справа до сусідів?» – подумав Леон. Англієць незабаром нап'ється, а гусари розійдуться до півночі. Увійшовши до блакитної кімнати, він насамперед перевірив. Чи є засови і чи добре замкнені двері? Що сполучається з сусідніми кімнатами? Збоку англійця двері були подвійні і стіна капітальна. Збоку гусарів стіна була тонша, але двері замикалися на ключ і засув. Зрештою, це був надійніший захист від цікавих, ніж каретні фіранки. Адже скільки людей, сидячи за фіранками – вважають себе відокремленими від усього світу. Отже, найпалкіша уява не може уявити собі повнішого щастя, ніж блаженство двох молодих закоханих після тривалого очікування опинитися на одинці, далеко від ревнивців і цікавих, і отримати можливість досхочу наговоритися про перенесені ними страждання і отримати можливість до наговоритися про перенесені ними страждання і скуштувати на повної близькості. Але він завжди знаходить спосіб влити краплю гіркоти в чашу щастя. Як один філософ сказав, що ніхто не може сказати, сьогодні я буду щасливим. Істина ця невідома. Ще більшій кількості смертних і особливо більшості закоханих під час досить посереднього обіду у своїй блакитній кімнаті, що складалася з кількох страв, викрадених зі столу гусар та єгрів. Леон та його супутниця дуже страждали від розмов, які вели між собою військові у сусідній залі. «О, там говорили не про стратегію і не про тактику, і я не буду передавати зміст тієї розмови». Це була низка безглуздих історій, майже суцільно вільного змісту, і супроводжувались вони гучним сміхом, до якого іноді важко було не приєднатися і нашим закоханим. Подруга Леона не була надто манірною, але є речі, які неприємно чути навіть наодинці з коханою людиною. Становище робилося дедалі більш скрутним. Леон вважав за потрібне спуститися на кухню і попросити господаря передати тим, хто обідає, що в сусідній кімнаті знаходиться хвора жінка, яка сподівається, що чемність спонукає їх шуміти не так сильно. Метр Дотель, який завжди при парадних обідах, зовсім заклопотався і не знав, кому відповідати Тієї хвилини, коли Леон дав йому доручення щодо офіцерів, Лакей вимагав від нього пляшку шампанського для гусар А покоївка портвейну для англійця Я йому сказала, що в нас немає портвейну, додала вона «Дурня, ми маємо всі вина, і я знайду портвейн. Принеси мені пляшку солодкої настоянки, пляшку червоного в п'ятнадцять су та графин горілки». Зготувавши в одну хвилину портвейн, господар увійшов до спільної зали і виконав доручення Леона. У першу мить його слова порушили страшну бурю. Нарешті який бас – що перекрикував усі голоси, спитав, якого роду жінка перебуває по сусідству. Настала мовчанка. Господар відповів, не знаю, як вам сказати, вона дуже мила і сором'язлива. Маріжана каже, що має обручку на пальці. Дуже можливо, що це наречена здійснює весільну поїздку, як часто трапляється. Наречена закричали відразу сорок голосів. Нехай вона прийде і вип'є з нами. Ми вип'ємо за її здоров'я і навчимо молодого його подружніх обов'язків. За цими словами страшенно зазвеніли шпори, і наші закохані з жахом подумали, що зараз їхню кімнату візьмуть нападом. Але раптом пролунав голос, що охопив тишу, очевидно, говорив начальник. Він дорікав офіцерам за брак вічливості і наказав їм зайняти свої місця і висловлюватись пристойно, і не кричати. Він ще щось додав, але так тихо, що в блакитній кімнаті не було чути. Слова його були вислухані шанобливо, але збудили стриманий сміх. З цієї хвилини в залі запанувала відносна тиша, і навіть коханці, благословляючи рятівну владу дисципліни, почали розмовляти невимушено. Але після стількох тривог був потрібний час, щоб знайти ті ніжні емоції, які були помітно порушені тривогою, дорожніми незручностями і особливо грубими веселощами сусідів. Однак у їхньому віці цього не важко досягнути, і незабаром вони забули про всі негаразди і свої ризиковані подорожі, і всі думки спрямували до його головної мети. Вони вважали, що з усарами укладено мир. На жаль, це було лише перемир'я. Тієї хвилини, коли вони найменше очікували цього, коли вони були за тисячу миль від підмісячного світу, раптом 24 труби у супроводі кількох тромбонів заграли відому пісню французьких солдатів. Хто б витримав цю бурю? Бідолашних коханців варто було пожаліти. Втім, жалощі були ні до чого. Бо врешті-решт офіцери покинули їдальню і продефілювали повз блакитну кімнату. Один за одним і з гучним брясканням шабель і шпор прокричали всі по черзі «Доброї ночі, молода!». Потім шум затих. Втім, помиляюся, англієць вийшов у коридор і крикнув «Люди!». Принесіть мені ще пляшку такого ж самого портвейну. У готелі містечка Н настав спокій. Ніч була темна, світив повний місяць. З давних-давен коханці із задоволенням дивляться на супутницю нашої планети. Леон і його подруга розчинили вікно, що виходило в маленький садочок і насолоджувалися свіжим повітрям, напоєним запахом клематисів. Але недовго їм довелося посидіти біля вікна. Якийсь чоловік ходив по саду туди-сюди, опустивши голову, схрестивши руки сигарою в роті. Леону здалося, що це племінник англійця, любителя портвейну. Я не люблю вдаватися у зайві подробиці і не вважаю себе зобов'язаним розповідати читачеві те, що він може уявити. Тому не стану викладати годину за годиною все те, що сталося в готелі містечка Н. Скажу тільки, що свічка, поставлена на нетопленому камині в блакитній кімнаті, наполовину вигоріла. Коли в кімнаті англійця, де досі було тихо, пролунав дивний звук, що міг би бути від падіння важкого предмета. За цим звуком пролунав не менш дивний тріск. Потім приглушений крик і кілька нерозбірлих слів, схожих на прокляття. Юні постояльці блакитної кімнати здригнулись. Можливо, це їх раптово розбудило. На них обох цей звук, який вони не могли собі пояснити, справив майже зловісне враження. «Це наш англієць у весні», сказав Леон, намагаючись посміхатися. Він хотів заспокоїти свою супутницю, але на нього теж напали мимовільні тремтіння. Через дві чи три хвилини хтось відчинив двері в коридор. Здавалося, з великою обережністю. Потім вони тихенько знову зачинилися. Хтось ішов повільним, невпевненим кроком, ніби хотів зникнути непоміченим. Проклятий готель, — вигукнув Леон. Тут як у раю, — відповіла молода жінка, кладучи голову йому на плече. Я смертельно хочу спати. Вона зітхнула і майже відразу заснула. Один знаменитий мораліст сказав, що люди перестають базікати, коли їм уже немає про що більше просити. Тому немає нічого дивного, що Леон не став робити жодних спроб відновити розмову або міркувати щодо звуків у готелі містечка Н. Але мимоволі все це його турбувало. А в пам'яті виникало багато такого, на що в іншому стані він би не звернув ні найменшої уваги. Йому згадалося зло.